Varjak és zivatar A városlakók sötét gondolatai éhesen turkálják a városi park avarját, némi elpotyogtatott élelem után kutatva. Sokszor láttam már ilyet. Az embernek akarva akaratlanul eszébe jutnak bosszúságai, és ilyenkor rátör valamiféle mély, az egész lelkét rázó ősi köhögés. Mintha csak valami kíméletlenül nagyot és képtelen dolgot próbálna felküzdeni nyelőcsövén. És hát valóban. Hirtelen azt látni, hogy kinyitja a száját, és egy ében fekete varjú röppen ki belőle. Károgva és erősen csapkodva, törve az ég felé, suhanva egyenesen a városi parkba, hogy csatlakozzon társaihoz. Máskor pedig azt látni, hogy sötét füst áramlik ki a kesergő fülén. Különös. Kavargó hullámként ömlik, és csap össze emberünk körül, majd felkúszik ez is a magasba, hogy mindenféle csúnya esőfelhőket képezzen. Városunk teli van már esőfelhőkkel és károgó, a parkban téblábólú üveges szemű varjakkal. És milyen jól egymás kezére játszanak ezek? Néha elsétálsz mellettük, és azt találod mondani nekik, hogy az élet csak szép, hogy minden rendben is folytatni a napot sohasem kár. Kár, mondják azok meg. És mielőtt bármit is felelhetnél, hogy meggyőz tévedéséről egy kérlelhetetlen, ostoba madarat, neki kezd esni.